Hello. Buenos días. Good day. Bonjour. Guten Morgen. Good morning. Guten Morgen to you. Mëngjesë mirë se keni ardhur në klubin e Mëngjesit. Është ora 7:02 minuta në këtë momente. Un jam Blendi. Kjo është. Jeri, mirëmëngjes. Ky këtu Altini, Mëngjesi. Është Olta këtu me ne gjithashtu dhe Lorin Terezi. Mëngjesi, Mëngjesi. Shoku i unit e emisionit. Për cilin kishte dyshimin që po tregonte di një miku i unit, gazetar, njeriu që ëhëh mm -hmm. njerëzve njohin. Por, i cili, një ditë për e ditësh, më tregonë të, të në garajjin e banesës të ti, kishte humbur lidhjen me BBC-në, në radio, mm. World Service, është ai kanali në FM, i BBC-së, që transmiton no. anglisht, e këpër no, sushit kohës. është mm -hmm. kanali mirë, ka shumë gjere interesante, mërvesh të lajmet të fundit e tjere tjere. Po, thamë ikuaj, o thamë dhe kështu që bërë i search dhe... Kur bëri search ta ndali tek Juve, ishte i pari sinjali fort ku Ngeci. Mhm. Mm Edhe ishte ti tha, vetëm në zonën sotrinj, duhet t'i dëgjoni këtë censur. Qaltini thonë për, dhe ishte fjala për detin e otomantëve. Oo. Oh, që kishë okay. censuruar atje. Ka zgjatur shumë atë gjë. Po, ka zgjatur shumë dhe aty Ngeca u tha dhe kam dy javë tani. Etjë etjë, po ju jeni shumë tha mua, e flisim ndonjëherë gjithkohë se unë nuk e di kush është kush, nuk e kam idencën, ai dëgjon nuk nuk e shofa. Atu kemosë parë, nuk e di se kush është kush. Dhe mendoja që Lori ishte një vajzë. Oh, po. Oh. <laughs> sepse dëgjoj asaj, ajo thashë ajo thon Lori, bë, a ke përsërisht po nuk e oh. di a ku i referoheshin. S'ka qenë që vëmojmë si Lori, e sa. E pije, normaliz. O zë dëgjoj ti, dëgjojmë? Ë, uh, përshëndetje. Po. Kush janë ato vajzat tuaja tha, kur flasin ndonjëherë mund ta bëjnë si si çunë, ë? Futja kot. Oh. Futja kot. Ta provoj mirë. Po, madje thas si burra. <laughs> Pozo ata thosh apo. Përshëndetje. Nuk e shakap, e shakap. S'u bësh akadhom. E vë Lori, po ju ti përshëndeti thën. Thuaj atë pashakapunë ma. Duhet të bëj dot si burzorin, gjithsesi. Po na janë dy vajza jemi. Ku na deli treti? E më mirë, s'e mos i numëron thaj, thoshë 1 2 3. Po a shupra? S'ka qenë shumë e vëndshëm tani. Po, po mirë, Lori mund të jetë edhe vajz, ka vajza. Mhm. Djem Lori, siç ka vajza jeri, ka edhe djem mirë. Jo, mira. Mm, Demire nuk ka. Ose un s kam njohur. Oltika, Oltika, Altina pa, oltika. nuk po, ka dashum. Po zakonisht Olta ke thon, nuk e thon e Olti, po gjithsesi. Jo, mirë, do të them që Olti ka. Tash i kalova një tempë të. Emra që janë edhe për meshkujt mm -hmm. edhe për femrat? Ëh. Dhe emra që janë vetëm për femra. Po. Edhe ndonjër emrat e ngatruar. Kam parë, kam një emër ka edhe një Blenda në fakt. Ke njërin vërtet e ka? Pa. Blenda? Po s kam njohur asim Blenda. Ëh. Mm -hmm. Vetëm që blenda që kam një orun ka qenë uh, Mark nga këto uh, sh, këtyre të kujt? Ëmbëlsuesve për diabetik. Diçka tillë. Ndoshta aty e ka marrë emrin edhe vajza. Po të ralli. Po mund ti do tipa, mund të ketë pasur në një kështu, në fis me diabet. Mir. <laughs> themu të tijuar, mirë. Çfarë ti themon Olsheni? Nuk ishte të djuar po mirë, e gëzohem për këtë. Altina nuk e ti djuar ndonjëherë. Ke djuar altina? Ja. altina? Altina ja. Po Altina. Ka Altina ka, është vetësi ka. ka Altina po. Ka. Ja, ja, ja, dy sot. Jo, jo në një, një, no, një, një agjenci publitare. Dhe ju jete Altina? Altina. Wow. Po. E asaj shkurti thrazimtinçe. Do të isha së dy gjëra që ekzistojnë dy vajza mm. me emrin Blenda dhe Altina. Po, po. I përshëndesem. Mund t'i ftojmë në studio këtu? Po, pse jo. Jet Blendi, Altini, Brenda dhe Altina. <laughs> po. Marim një Olti. Do duket sikur si Rococo, e ke bërësi por Marim një Olti, një Lori. Marim edhe një Olti, po. Një Lori vajz këtu, Loretta Lori, thonë. Mendoj ti Lorena. Lorena? Se ky është Lorin. Po, kjo që Lorena i vjen më afër. Ka dhe Lorina. Ka dhe Lorina. Atë e fiktojmë arin Lorino. Me ty si doja bëm tani? Po, atë nuk e pra, di. Ty do të shkojmë një në gjendjen civile, ndryojmë një emrin. Do ta vëmë për shemb Sokolë, edhe pastaj jemi Sokolën e Selinqt. Është vetë të kolai. Edhe pse është përstasë një emri mashkullor, sipas këtë kemi kolai. Një do ta vëmë Artana për shembull, dhe dalim atë i shkollojmë deni Artan. Oke. Okay. Oseñar Ben, nga ktaçi ka shumë dua të them. Ëh. Se tani çoku vënën emra, se ja ku e keni pra. Lorina, Olta, Altin, Jerida. <coughs> ose Blendi. Emra, si të vjetër, nuk i vënë më tani. Nuk kam shijen që nuk janë në duke lindur shumë blenda. Ky emri i, ja, sigurisht, nuk po lind më. Olta, së së Kur ke parë një fëmijë për shkakun mm -mm. e 9-5 vjet që quhet Olta. Përveç se kur bën kjo si grip, po po thënë. <laughs> Nuk ka. Nuk ka. Irida ska pasur asnjëherë, do me pakicën kanë thënë kështu. Edhe Lori. Ka pasur, njëherë, dhe, pasur një vajz këtu që i kishte emrin tim. I mirë thëm, po, s s nën, me të them, po s'ka s'është masiv. Do të thonë, është vetëm që unë kam njohur me emrin tim, se kam njohur Irida. Po ka Irida, po. Po jo Irida. Po po, e vërtet. Mosa kam gjatruar ty. Hm? <laughs> Mua më kanë nga trurë shpesherë, emri, gjëtjetës Imagino, se, e, që është i zanore, që është? Qa version e shka? Dëmë të ka jorida, jurida mm -hmm. Ka jerida Jerina Jo, jo, je, jo, më pa, të më të nëtëro Brashting dërë Më të kjo, të kjo Më të ketë përshëm mund Jarida Jarida? Të kjo, okay. mullë, jorida. Jorida? Të kjo është, nuk e di Nga jari oh. Dhe hida Pashkimi <laughs> <laughs> Nuk e di, nuk e di Sot është programi unë i fundit për këtë vitë Mm, e vërtet. Ësht çfarë po mendoja. Nuk kam për 2017-ën, kalojmë tani më brava. Kur takohemi sërish në 2018-ën. Ju do bëni bilanc sot, Lori. Ah. Do luajmë disa që janë, disa nga këngët që janë të mira të këtij viti. Mhm. Uh -huh. Sepse na pëlqejnë. Që Qëse që është dhe premte, si e përmendte, gjithashtu, muzikën e zgjidhni unë, që ju mundonin çik që... Kurizina do këngë, mos shkonin tek kë... tani, ç'tu themun juve. Ka nga ata që na kërkojnë Scorpion sa çdo herë, se me Angel letë shkojn që... ku të duam. Këto këngë shumë të bukur në vitin 2017, dhe ç'do të këngë nga që atyre. U ka, ka pëlqyer këtë vit, pa. pra. Është interesante, apo? Kënga që ju ka pëlqyer që ka dalë këtë vit. Ke ndonjë tjerë? Un kam, ose Yuri ose Jori. Ti dëgji Ari. Un mm. kam të preferuar Sian për këtë vit, shqio. Do dëgjoja me kënaqësi një këngë ajo. Tani këngë që ka bër buj nga Sian këtë vit ka qenë kjo me Zayn Maliqi, ëh, me Maliçin po. Ja. Mm -hmm. malikin, po edhe këngën e Krislinëve nuk e ka keq. Kështu që unë valoj juve ndonë. Edhe ajo, bashno me. E bukur është ajo. Çfarë kemi Altino? Ja tivem dje rit nga Sian 2017, <laughs> po e kemi të gjitha ik. Ka. ka një vit që i ka blendi të gjitha. Këto nuk do, doni, doni këtë Snowman and I, a është kjo zgjidhja jote e parë, jeri. Okej. Okay. Snowman and Me, Tashiuat. Është edhe Power Play në Radio Qafem zonja e Zotrin. Mm -hmm. Për kënaqësinë e njerëzve sot, ju ftojmë pra, meqë është ditë e premte, të zgjidhnin këngët që u bçin, që kanë dalë këtë vit. 2017, ky është emisioni i fundit. Kjo është sia. Sa vini në klubin e mëngjesit, miq mjë dashur, ju përshëndesim ti gjithve dhe ju urojmë një ditë fantastike. Ora është tani 7:12 minuta. Mirëmëngjes të gjithve. I Gavheri. Gati, gati. Momenti për të ofruar me Jerin këtu në klubin e mëngjesit çdo ditë, kjo vajzë zgjedh një shprehje dhe na e propozon si diçka për ta menduar pikërisht tani. Dhe shpreha që un kam zgjedhur për sot është nga një biznesmen amerikan, e ka emrin Richard Marvin Divos, dësh kjo. Ky biznesmeni Jeri, ëh? Mm -hmm. Mhm. Mm Ës amerikan. Po. Okej. Okay. Shprehja është kjo. E vërtetë. Shumt pak gjëra në botë janë më të fuqishme se si një shtytje pozitive. Ëh, mm. një buzëqeshje, një fjalë optimizmi dhe shprese, një ti mund të dalësh kur gjërat bëhen të vështira. Okej, okay, më pëlqen. Atë mua. Tani djejme dhe oltë miqdashur me Montin, por më parë shprejnë, si i eri që përsërit shpreh si çdo të në... tjetrin. <laughs> e vërtetë. Atëherë, shumë pak gjëra në botë janë më të fuqishme se si një shtytje pozitive. Një buzë qeshje, një fjalë optimizmi dhe shprese, një timundje ja dalësh kur gjërat bohen të vështira. Kjo për të mbilur vitin këtu. Pa. Thank you, Jeri. Të luta. Olë të tani, në informon si do jetë sot. Më vjen kesh, po sot do të kemi 99% shanset këshim. 90? Uh. Sot në pikon gjatë gjithë ditës mm. dhe në të momente është 7 gradë temperatura Mos. dhe një mbëdhjet do jetë maksimalja. Në kënaqë e Olë të. Nesër dhe në ditët e mëtejshme do të hapet, por të martën mund të kemi përsëri shi. Më e fundi madje të martën në njerëz okay. pushim atë. Temperaturat po. E martës 72 po. Po. Kështu që s'ka problem. Let's keep shi. Temperaturat Futja. Të, temperaturat do të jenë në ulje dhe të dielën arrin 0 grad. Mhm. Mm Thank you, Olta. E jlutën. Thank you, Olta. Njëra nga këngët e mira të këtij viti më i dashur ishte ajo që solli Pink. Mhm. Mm ajo në një farë mënyrë e risolli Pink sërish në Vëmendje ne publikut, kishte kohë se kishte bërë një këngë, sa ishte bërë ndoshta? O 3 vjet pa po një. Një 3 vjet thua? Po, e besoj. Hm. Ato aljum Saltin është thuar të bauras ku në klubin e mëngjesit tani nga Pink, më dyshosh. Kjo edhe përfaqësuese e, e ngjarjeve të aktualitetit politik, social në Amerik, kanë ngarkuar politikisht nga Pink këtë vit. Kështë edhe u pritë shumë mirë Ka shumë vera po jo? Pa Këthejnë basë pa në krybinë më gjësit Anë një shtantë dhe pesë më vjetë We are search lights We can see in the dark We are rockets Pointed up at the stars We are busy for hearts And you so rushed down the river too far What about I sa 19 minuta miqdashun klubin e mëngjesit dëgjova nga Pink tani kjo është what about us njera këngët e mira të vitit 2017 unë jam bleti këtu bashkë me Jerin me, me Antinin yes. Alton edhe Jose. Lorin i kemi që gjithë këtu në emisionin e fundit për këtë vit sot është e premtur muzikën e zgjidhni ju dhe ju kemi propozuar që zgjidhni këngë të vitit 2017 këngë që ishin të mira këtë vit mm -hmm. keni parasysh në fund të këtij viti bën gjithmonë listat e personazheve personazhi ivitit personazhi e këtij social gjithvarlisht këngët e vitit, filmat e vitit apo jo. Ja. Mhm. Mm Shujeni le të flasim pak për këtë që më kanë pëlqyer këtë vit. Edhe juve. Por sa për këtë këngë, më këtë mund ta bënin duke bërë kërkesat muzikore për shemb, dua Aliba këtë vit, ka pasur një sukses të tashëm. E vërtetë. Tashrisuar shumë mirë, është mm -hmm. është bër më e njohur se çka që kemi përpara. Edhe kënga e saj New Rules. Si thuaç Rules. Së si shkon ata. E bukur është. E mirë. Është mirë. Po. Dua libër është mirë, kënga është e mirë. Kështu që, që kombinimi është mm. Siç po thosha, hata. Kan <laughs> bërë tepër. Ne bravo qoftë. Mund ta kemi atë? New rules. New rules. Ai kanë në rrugë anë anë. Mhm. Më pëlqen. Është bukur. Po pra është, shikoja videon herën e parë që pash. Tash është çuditshme, e gjitha në një shtëpi. Po është, edhe vidim shumë e mirë Në në taluash nga laptopi Yes Kam edhe anagramën gati me shrafjara Që ka shumë e gjatë sot, anagrama Eta ni Mund të ndodhë i erë, ndoj një herë Anagrama hedim? e madhe të jetë Yes, e hedhim Anagrama Në klubin e mjësit Atë herë Mafia Mafia te shkil, është anagrama për ditën e sotme? Mafia, ieri. Mhm. Te shkil. Mafia te shkil. Tu tu tu. Mafia te shkil. Okay. 069 207 222 069 207 222 Tëta shurë mi që duhet të rivendosin Këtë gërmanë e një mënyrë të tjithë që të formoni një fjall E cila ka dal nga fjallori gjus shqibes O dëmgjes i hapur atje Ka dal nga fjallori dhe ka ardhur të kju Mafia te shkil 069 207 222 069 207 222 Qëverë du fitoj në olëta? Një orë nga premium watches, oke okay. M-A-F-I-A-T-E-Sh-K-I-L Mafia të shkil okay. Zodit, i se sa mund këshin foljur për mafie në këtë vit në Shqipri po Me informa për në intje dhe për jo, mm -hmm. shfoljur po Ka akoma për të thënë, gjithës e si Unë jam duke parë këtë filmin tani, nuk e di kush prej jush e ka ndjekur uh, telefilmin. Delianim, Gomorra. Mhm. Uh Sa -huh. ke parë? Jo. Ja. Sa ke parë fare? Kam parë kso trailer. Në oh, momentet vogla, por jo. Ja. Unë kam shënbrava botës, me të drejtën, nuk e kisha, nuk e kisha ndjekur. E dia që zhvilloheshin këto serit e Gomorze se bazuar tek tek libri. Libri i Savianos, uh -huh. por uh, E telefilm, se është për telefilmin, është për filmin, filmin e Kampar. Ai di, filmin e Kampar do. Dhe, ska lidhje apo ka lidhje se tema është e njëjta e vendngjarje të këto gjërat e tjera, por është është një telefilm i cili është tani në sezonin e tretë duke u transmetuar në Itali. Topi transmeton sezonin e parë këtu. Mm -hmm. Po se kisha kapur dhe doja që ti ti hyja, si thua, Gomorrahs. Dhe hyr atje. Tre seri. <laughs> Bravo. Tre seri sepse është është shumë mirë. Ja Vlen. Oo ja Vlen. Në fakt nuk e kam ndëgjuar. Në fakt dia, kështu si ishte të tërhiqet. Po, ajo ishte çfarë mm -hmm. uh, si fillonte atje. Por është është ashtu po që. Ti loris e ke bërë fare Gomorra? Ja, ja, ja. La serie i thon ata. Seria, domethënë, jo, mm -hmm. ose seriali po. Total fare, nuk e di. Mafia domethënë. Mafiat e shkil midhashor. Gjendlinga Dua Lipa këtu, kjo është New Rules kënga që i ka dhënë shumë sukses këngëtarës me origjinë nga Shqipë, nga Kosova, domethënë nga familia e vet, nga i bië, nga uh, po Lipat nga janë, jam i sigurt. Themë spak Dua. Talking in my sleep at night, making myself crazy.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 Kick him out again and fours. klubin e mëngjesit ora është tani 7:27 minuta un jam blendi u bashkë me Jerin Jeri do të na tregojë njërin nga historitë e saj mm. tani në mëngjes i Pieri. Ingeria e pazakontë. Do të thonë një të tua, historitë që ti kuptaj, kuptaj. koleksionon, po, <laughs> jo, ne dish të ti kupton, por për atë. Sa të thonë ndra njërin nga historitë e saj sikur si <laughs> Sigurisht, pikun. Mm. Atëre, bëhet fjalë për një djalë nga Florida, është apo duar? Nga Florida, yes. Për kësht trajtim të një bankomatë. Okej. Okay. Ja? E kuptoj. Pasi i dhash shumë para. A i kishtë shkuar në bankomat, kishtë e fotur kartën, pini, në të stëgjën regull, kishtë e kërkuar edhe shumën që donëte, por bankomati ka filluar t'inziri paramur shumë se gjithuhet. Oh, dhe në atë kokë ju në zeta, e papranuashme. Uh -huh, uh, ka marë në faktë uh, policinë në telefonë dhe personi që është përgjigjur nga nga tjetër, kuj ka thë në shiko se jam shumë vënd dhe nëse ju nuk bëndi diçka, uh, unë do të agodasë bankomatin dhe në faktë, uh, ka filluar. Mosqyri mm -hmm. më shken me gjëra. Kam me menduar si se to janë para të këtij. S'më ngjitur për shembull zë, futi e zëm. Okej, shkon te bankomati. Ajo çfarë thoshte ishte që nuk dija se ç't'u bëja me gjithatë para por, që po m'jep te bankomati. Ja i bën këtu te bankomati përfundimisht. Uh, S'ardëm kërca beçari bëri. Asgjë, si thjesht e shkelmoi e pa e grushtonte, nuk është se pati ndonjë dëm të madh. Edhe këta e arrestuan këta? Në fakt uh, e ka arrestuar sepse vetë kjo banka e ka denoncuar 23 vjeçarin pasi kishte parë video që kishte kapur kamera e sigurisë. Në fakt ai është arrestuar, por më pas është lënë i lirë sepse nuk kishte asnjë, po të them dëm serioz, nuk kishte bër asnjë gjë. Makomat i bën syenke... forta se janë Makomati nuk kishte asgjë dhe nuk ishte, ishte në gjendjen e tij më të mirë të mundshme, por ishte historia e ecuditshme sepse nëse dikush tjetër do ishte në situatën e 23-vjeçarit Michael, besoj se do i kishte marrë paratë dhe do ishte dita e tij më e lumtura. Kurse ai refuzon po të, se zgjita edhe më e shetim... jo lungë <laughs> se zakonisht, shkon tek bankomati, ti të nxjerr para nga llogaria po, jote. Po unë besoj që ai të kishte, ai është shumë para. Nuk e besoj, më thua bankës më jep sa lekë edhe. Unë dija, nuk besoj, nuk besoj të kishte ai shumë para se nëse do ishin vetat, okay, nxor më shumë se ç'duhet dhe i merr dhe i ikën, ha, vazdon. Po ndoshta, ndoshta, siko, defekti mundu ndodhin në bankomat, që ti mund të kesh e zëm vetëm 200 mijë lek në llogarinë tënde bankare dhe po kërkon që të nxjerrë 200 mijë lek. Po. Ah. Vetëm nxjer një 24 milion. Të gjatë mos gaboj, diku te 5000 dollar. Atëherë si ja bën këtu o po, zotri se se jam në dollar sot. Pun, pse se Diti thotë, "Jo më pat mua, unë kisha futur kartën, karta është me emrin tim. Unë jam këtu, gjithë gjitha filmohet në bankomat. Tim nxjer 5000 dollar, unë di që so i mbaj këto, kështu që nuk mund të gëzoj sikur i gjeta në autobus, që i gjin Harruar ati, apo di shka e til. Edhe ti ke frikore, mos janë të mjënë të këto. Ose, ose mos dëtyrojë, mund pasaj që ti këthejmë brapsht. E nuk e ti. Nuk e ti, për ishe e që dikëra. Pasaj ti filonë në shkelmonë në bakomateve, shumë e natyrshme. Pasi, po je për jepë më të mërë shumë para, dhe nuk di, kështu ka thonë në polici, mm -hmm. nuk dija se qëfar të bëja me parat. Dhe isha vonë për në punë. Normalë. Normalë. Se je vonë për mpun, edhe, shikon, se Ai në punë nuk të pyet. Nuk do shkoj me 5000 dollar me veri. Po jo, jo, nuk të pyet ai në punë. Nëse ti e von për shembull, nuk thot ai zotrin Çarhalli kep, jam nxori, jam 5000 dollar atë te bankomati, di nuk dia çfarë mësoj për të. Ai nuk e pranojse. Ai restoranti diskon policia atë ditë. Si policia? Ëh. Hmm. Si toa dốt policisiam tha, më tha kjo zonja, mund të futesh kundra vajtë. A bujvolta. Nuk e di e ke praktikuar ti ndonjëherë. E duhet të kujtojmë ishta anashur se anagrama për ditën e sotme është mafija. Te shkil, shkil. mafja te shkil 0692070222 0692070222 Zoti kryeminist i Shqipëris ka dhënë një intervistë dje ëm uh, për cilën kanë shkruar të gjithë portalet e kanë zirë, kam unë, ka më shtimin unë e ka dhën për uh, Sokol Ballën uhm Tek topi dhe dhe në intervistë ka folur për një seri gjërash Mes të tjera dhe, a i e ka quajtur letrën që Zotit Meta e ka shkuajtur Zotit Trump, mm -hmm. letrën presidenciale, Tam. që u ledzua gjithashtu nga suj presidencial në në tjetër të oceanit, e ka quajtur një akt të tjilë. 0-6-7-9-27-12-2 Ka 2 biljeta për në kinemam për par filmin e Radhës në Cineplex mishdashur The Greatest Showman është njëri për i tyre Që shfa që sot dhe ne ju qojmë në Cineplex Për duhet nga thoni një akt Qfar E ka shua e dur Rama letrën e metës Për Trumpin Qarë bjëmra, qarë fjëllia Rama letrën e metës për Trumpin Gjitha Trumplik i madhe Kë përësit so The pain in your face The pain in your face jo Mëngjesi Chepdi me dashur, mirë se vini në klubin e Mëngjesit. E kodi dëgjuat. Kjo nga YouTube mm -hmm. është njëra nga këngët e albumit që ata sapo nxorën Songs of Experience, shet që the doli albumi doli në fillim të dhjetorit. Ëh. Mm -hmm. Dhe pati shumë sukses. Pati shumë sukses, por në një intervistë që ka dhënë për The Rolling Stones. Mm -hmm. Bonethot se gjatë bëjes albumit Songs of Experience desh ka vdekur. Sepse nuk është e leta që të bësh një album A i nuk e ka... Ka dhe një intervjist dhe edhe ka qënë Ka qënë një intervjist Cilën e ka dhe në bashkë me bashkë Këtë me luesin uh, e, Youtube Jen Wenner mm. Dhe thot atje një intervjist se Mund të të ndodhi thot Që të të dvi fundi Ose psikologikisht ose fizikisht Në rrasin ni... tim ishte fizikisht Fizikisht Po, thot ai por nuk shpjegon se çfarë eksaktësisht i ka ndodhur, vetëm se thot që un desh i ka. Ishte një event nga ato ku ti si e më. Pas i ndodh dhe kam shënuar fit periudë e pasaj tregon edhe për mënyrën se si kjo ngjarje mm -hmm. i ka dhënë formë dhe albumit Songs of Experience. Së si ka ndikuar nga ana muzikore, nga ana po. E përmbajti, s'e di kur. Ndikoi në gjendje shpirtërore, më thoni. Yes. Mhm. Shushë, mhm, mm mhm, mm mhm. Mm dhe shka ikë bono, do me thënë. Për... Fatë me uh, shtish nuk i kanë do dhërgjohë. Bono është në kopertinen e Rolling Stones, mi qda shurë, po ta kontroloni për botimin e fundit, dhe kjo intervist e botuar atje, është dishka që ju a rekomendoj me të vërtet. Së dhe mësë fansave të Youtube, që e di që janë shumë e shumë e shumë, po do e të jathoshe këtë prashe. Shurë po thotë bono. Bërja e këti albumi, Songs of Experience është, ka që një përvoj, po thua e se vdekje prurse për të. E kështu, ndërko kemi fitu e së mishë dashën, krybin e mqesit, ajde oltë ta. Akt që sharak, më thërë Pjerina, sa këtë pra mundo, fiton dy bileta për në Cineplex, Pjerina. Pjerina, pra e mëri bukur Pjerina, mhm. Mm Ka dhe pjerin, ja ku është një nga këto pra, që ka pjerin dhe pjerina Si olti dhe olta, si jeridi dhe jerida, blendi dhe blenda, altini dhe altina Po ka edhe altuna Altuna, po, si të, altuna ka... ështuna, po mm -hmm. Altuna Po s'ka lidi me altina, është version një altina, po është diska krej tjetër Ka përshimi që është tjetër gje pa, futet. Altin, Po atyë futët, altina, altuna, altan Në domosdoshmërisht, më shijem për si për të gjitha. Të gjithën. Preardhën kan galtini. Asce, koka është altini. Po. Të gjithë rrot rrot rrot. A dhe shet gjithë juve. Le ti bëjmë një servitë vogël djusë, në anë tuaj pra. Për ju që flisni në radio është shumë shumë e rëndësishme. Ti bëni yoga gojës, që është një have. Dhe pastaj lel lel lel ye violta? lel lel lel ye viery? okay, shumë mier, vēl një herë tiez se te noz me. bravo. altin sum drushe pas se tin. lori Ro oh, ro oh. Ja ja ja. Yeah, Kur's yeah. labanori, je bi paglab. Oh. Ro. Ro. Laba pajash Lori. A pra. Oh, oh. <laughs> Okej, okay, mir. I'm sova. A pra. Atë një vitin ditën nga aktualiteti do të jetë kjo që bëjmë tani me zhdashur në klubin e mëngjesit këtë vit pra. 2017. Meqenëse jemi duke kuptuar gjëra që ndodhin këtë vit vono të zgjidh, po thoshim, por qomtarja pati një trajner të ri. Mhm. Mm Cristian Panucci, Pan. i cili ka Follower Media dhe ndër të tjerat ka thënë se një gjë që e tmerron e tmerron në kryeqytetin ton është Tiranë. Janë këto. Qfar e të meron Kristian Panuqin në Tiran? 0-6-19-27-12-2 0-6-19-27-12-2 0-6-19-27-12-2 Më duhet të japë të drejt Unë nuk e di se së fërë E di, mm -hmm. por ka pëllotësisht të drejt Nuk është një nga këto, po themi, lastimet perendimore, kësu Ka pëllotësisht të drejt Që të ndjetit të meruar Nga ja, këto, këto Në Tiran dhe më gjerën në Shqipëri Po me sa duke dhe e ka kufizuar aty se I mjaftojnë okay? okay. 069 207 222 069 207 222 Këtë jetë për një durad Që Olta ju afron këtë në klubin e mqesit Ndërkoj që unë ju kujtoj se Anagrama mishdashur është Mafia të shkil Mafia të shkil She okay. keeps me up Kjo është për me oh, Fationi nga Vlora O, Fationi Vlënjat Mjë mqesit Fatoni Degu e këtë okay. Në klubin e mqesit, 7-28 minuta Amir mqesit, gjithë e mirë se keni ardhur në program Ishtë dashë përshëndesim është programin radiofonik i cilë ju shëqëron Drejtë punve tua, ja kjo Dita e fundit e vitit e dim që Do të kete trafik mbas, mbas pak minutash Do të lidemi dhe me Eldi Merolin këtu Për të marrë vërse si është situata Po, dje e provuam edhe vet pak Edhe ishte mm. një Ishte një njeshje Jo e pakat, po thevi Smer. E provova dhe mbas dita O, e provo e prap atë zum gobe sticar mazokisti. Atë gjysma, atëste <laughs> po prapasht. Do prap më shumë trafik. Wow. Ja, më knajsh. Po njerzit pra janë duke kryer këto punë të vogla. Mo i ku të gjë një gicun. Gic, një gic të vogël. Po ja e bëm njoftimin. Okej. Okay. Na thoni ju lutem ku ka? <laughs> Presim. Se çu kam, çu kam ndërmend ta bëj. Vineu kaluar kish një gic, që unse mbaj mend se ku e bleva. Me mollë në golë? Ndi shka e tjilë. Edhe... A, do të agatuar? Ta një si shumë dërnë, po, si shumë dërnë ato mishkat. Nuk jetë alëpër në balkon një. A, ah, jo, jo, jo, jo. Kënje macët, ta shi dhe macët dhe gjitë në katë shkojnë. Interesante dhe ishte. Po, interesante për ty. <laughs> da në gjoshë të në mëgjes. Po, jo për gjitës. Një dy breshka... Një dy breshka... Një dy breshka... Kemi pasur Breshkën, Breshkën i patur në shtëpi e e çuam po, tek Po, po, peshit janë. Peshit janë në vendin e tyre. Peshi s'kanë ku shkojnë. U breshkën çuam tek parku liçenit. Ku e mm -hmm. kishte vendin? E gjithmonë atje. Në gjithmonë të shkallave. Nuk e di se kishte përfunduar deri te shkalla e pallatit, po. Po ka dashet ajo. Ne sipër dy vjet me nëndë shkoj, po pothuajsa. Vitin e kaluar nuk e di se si, tani s'baj më fare. Ëh. Mm -hmm. Po kishte një ngicë dhe Si që ndanë ato mishë, kush vjene, kush ashtu Nata e parë me prindrit e mip Nata e dytë me prindrit e anorës Nuk e di se si shkoj gjerë ato me thonë Po bavit ka ngel fiksim që s'ka ngel nga një gjitë Në takë të vitë dua gjitë Ndë unë të një përpishë në kujtoj Ku e gjitha unë para një vitë Së mbaj menë? Më Kanë kaluar shumë Pra në këtë nuk Prenu, nuk nuk nuk nuk se më thoni të... ku mund të gjithë një gjitë Ose ku e blefa unë gjitë Kujt Gjisesi, mafja të shkil, miqtashur Mafja të shkil Kjo është anagrama përtit në sotme 06-27-22-2 06-27-22-2 Mafja të shkil Ne jemi duke të gjuar sot Këng që ju i përzgjit një Sepse shtë premte Dhe të premten muzikën E zgjit një ju, miqtemi Miqtan të mrekulueshëm Të klubit të mqesit Ndër kërkesat muzikore që janë para qitur sot dhe që dhe kjo nga Ermal Meta, që që që vetë Picola Anima mm -hmm. Shumë e bukërës E këtë gjuar jeri? Pan Dhe gjemë tani shok? Dekord Kjo është për kënajsin e, e. një rritë për jush Picola Anima Për ka rarë shumë mesajë Ollë da nuk për gjendot se kushe ka kërkuar pa, E përshëndesim Për po dhe përshëndesim në fund, s'ka problem Ja ku është Ermal Meta stasero spaventato a morte qualcuno è qui per te se guardi bene ce l'hai di fronte v'è anche lui per non dover scoppare se guardi bene Sto di front Sei parli piano ti sento forte Quello capita Sai che respirare non si fa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 Se sonni con te Piccola anima tu non sei per niente piccola hey. Më gjestë që të gjithë 85 minutë në këto momentë Jeni me klubin e më gjestë Në valet e Klab FM edhe në ekran e Klab Plus Unë jam blindi me jerin A tinin Olten edhe Lorin Gjdo në gjestë me jum i gjdashur Në këto val e këto ekran është Ko atë anit ju themë se Mafia është shpartaluar Mafia është shkalla fitur Mafia të shkil Ishte anagrama Jonë për ditën e sot me Mafia të shkil Shkalla fitemi Shkalla fitemi është lina fituese 523 Mbaron numri fiton një orë nga primi u moqës Të lumët Ndërka, e di gjemë censurën? Po, e di gjemë censurën Doja vetëm që të shpenzoja një moment këtu Të këshkalla fitemi, të këfjallori uh -huh. Se këshumë doli Shkalla fit Shqyëj, zhvat, prish, shpërndaj, andej, këndej Lopët e shkalla fitën Karshtën, misrin E shkalla fiti me shqelma Po, shitë si një tjetër. Ëh. Mm -hmm. mm -hmm. Dhe ishte edhe fjala skalavesh. Skenësh skalavesh po, një sekond. Shformoj, shmontoj, prish, shqyhej. Skalavesh. Dikave diçka. Skalavesh, që të mësojmë diçka çdo herë. Unë të skalavesh ty apo as. Ata <laughs> shkalavesh unë një tjetrin mund temi, që të themi që ta mbajmë mm -hmm. larg nga vetja jon. Shi, si që thonë, larën nga vetja ime Rjurët të, të shkallavesha Të shkallavesha, po Ose ta nisa këtoj që të të shkallaveshi A, do vish shkallaveshe mi Ej, pa. lidemi pak me Eldin miqdashur Eldi, me rodi i tiri ne informon Bi situatën në trafik në këto momente është në limene, ora është 8, mm. e, 6 minuta po thuajse, 8, 7 You know that I'm a jam Eldi Miljesi Mirëditesh. Gzuar vitin e ri. Gzuar dhe ju. Sepse është se se rasti për... ta themi tani po, publikisht. Është vërtet publikisht sepse është una e diela e lëzuar, domethënë është pushim mm -hmm. normalisht. Gjumi do zartoj mëngjeset tona. Mirë për ju, mirë oh, për po. ju. Ëh. Ja. Me shpresën e Zotit ashtu qoftë. Amen. Blendi. Pa po, u dhram. Situatet e trafikut, mm -hmm. në fakt dita dijhme ka qenë shumë problematike oh, Muzem ka pas nga rkesë të pjotë E përvojnë dhe vet një Besoj dhe sot parë qenë kohë që tjetë nga rkesë të pjotë Për momenit nuk ka shumë probleme duke revizur me tre aksit kërësore par shumë probleme Të trea nuk ka probleme, rrugë e Kavajt, rrugë e Basanit dhe rruga e Durrësit për momentin pra i shkon qendër Tiranës pa shumë probleme. Ndërkohë që Unazat simon ka fluks të nduar trafiku pranë tregut industrial, pranë rrugës 5 Maj, po ashtu edhe paralelia e rrugës së Prais ose rruga Perijago, që ka fluks të nduar trafiku në kryzim. Pjesa tjetër rrugës Bardhyr ka probleme deri te de rruga Hoxhatasim, dhe skajet nuk kanë probleme, rruga e bulevardit Xhandari në mbylli drejt rrugës Selmasani për momentin çengullon pa probleme. Zona e Tiranës së veçme çengullon pa trafik, dhe pjesa tjetër e bulevardit pa probleme dhe Unazat poshme Mallëdhesha drejtogu zipo menec qullovot pa trafik besoim pasorës 12 blendi fillon gjullurdia mm -hmm. e trafikut. Preminderi, çembyllëm, e mbyllëm fodvidin me sukses në lidhje për trafikun me sukses. Ju falenderoj shumë dhe jeni më të mirët që mund të ekzistojnë. Faleminderit shumë Elimerolli që jeni më i miri që mund të ekzistoj. Uh, Ësajpërket taksis 23 24 555555 është numri i Eldi më i dashur. Ose 23 ose 24, nuk ka problem Eldi u përgjigjet edhe ju vjen te këmbët, sishë. Ka qenë ftoht ai. Po parkon, domethënë rreth 30 cm. Ai nuk pa e pam. Ai pa ju shtyp. Okej, okay, shumë mirë. Kemi një moment tani edhe për censurën më i dashur të mbartur, por shumë të fuqishme që Altini ka propozuar. Nuk e di nëse do të, të shkojë edhe në 2018-ën kjo apo do të mbesit sot këtu Prejus, e ndarë dhe shkalla fitur prej ush, e shkalla vesër, por leta, leta provojmë. Për herë të parë, Robinha do të luar një ndeshjet të vërtet kundër një ekipi tjetër. Atoj kanë të vështirë të fshejnë, ndërkoj që të rajneri is të vit. Okej. Okay. 0-6-19-27-12-2 Qfarë kanë të vështirë të fshejnë Robinha dhe shoqet e saj përpara një gare. Shoqet e shoqet, ku tiun se çika, po të tjerët, pra, Robinia dhe të tjerët. 0692070222, dëgjojeni më një herë tjetër. Për herë të parë, Robinia do të luajë një ndeshje të vërtet kundër një ekipi tjetër. Ato i kanë të vështirë të fshehin, ndërkohë që trajneri i stvit. Okej. C'ka ato, të vështirë të afshehin. Kërkesë muzikore tani në klubin e mëngjesit miqdashur Ed Sheeran dhe Beyoncé në një mm. duet së bashku, kemi zgjedhur që të luajmë versionin live të kësaj, dorasa do të mirpresim këtu në studio edhe kritikun letrar mikun ton Agim Baçi që jet këtu më në mbësse, kë. Kjo ja? është për Nikun. Ja u e keni ja, për Nikun, bra. Beyoncé. Kjo është perfect. With darling just <music> die bright in follow my lead.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 your cherry your eyes will baby i yeah. dancing in the dark with you between my arms bare foot on the grass while listening, listening to our favorite song when i saw you in that trench in so beautiful i don't deserve this darling you look perfect Ishte që ne anë dorën klubin e mëmësit që gjithë ju përshëndesim dhe ju urojmë një ditë fantastike. Mirëmëngjeshi dhe mirë se ke ardhur këtu në studio Miku Yn, kritiku letrar Zoti Agim Baçi. Mirëmëngjeshi, mirë se vjen. Mirë se na ke ardhur. Është takimi i një fundit për këtë vit. E premtja e librave këtu në klubin e mëmësit ka njerëz që presin që të dëgjojnë se për çfarë do klasim sot. Ëm um, dhe e kam në dorë ky roman i dashur që Gimi e ka propozuar quhet Kokoro dhe është nga autori Ja ponës in orsi Soseki. Shkurt për të gjithë ë gjanc emri i zotrisë është Naosume Soseki. Dhe romani që është krijuar për atë 1916-ën quhet Kokoro, që do thot zemër në japonisht. Zemër dhe në fakt në të gjithë botën nuk e kanë ndihuar fare asnjë nuk e ka vënë titullin zemra, gjithë e kanë përkthyer Kokoro, siç është. E kanë ruajtur pra. Dhe Po futesh pak dhat lexoje, do të thënë pas osekin kuptojë dot as as Kawabata, as Murakami, as Oe, dhe shumë e shumë shkrimtar të tjerë të cilët sot janë të gjithë lexuar në gjithë botën. Sosegi do të thënë është një hobi, një sintat e lexoj pak më këshu se thash Shumë herët, ndoshta Letësia Murakami-t është ajo që tërheq më shumë. Shumë herë të kemi fjalën për vitin e botimit. Po, 1960. Një Fiks 101 vjet më parë. Por në fakt, gjatë leximit është sikur ta kishësh shkruar dje, sikur ta kishësh shkruar për histori që ne një i njohim, që janë ngjitur me ne, dhe habitesh se si ka mundësi që të ndihesh kaq pranë një letësie si Letësia japoneze që duket një traditë krejtë tjetër. O kimë po, nga biseda që kemi pasur në shkuar, unë nuk e kam vënë re që ti ke një tërheqje nga letërsia pëlqen letërsia e di që nuk diskriminojnë në bazë të por letërsia japoneze nuk kam një autor japonez një jam i pushtuar janë po, janë të, jan, jan të rëndësishme për ty dhe, dhe kjo kjo ndihet kur kur ti flet çfarë është çfarë është kjo kjo cilësi ky element në letërsinë japoneze sepse e para do të thënë arrin të ndërtojnë pyetje kaq thelbësore për jetën në raportin e me marrëdhënieve me veten, me veten, me gjërat e përhershme, me gjërat e përditshme, me ato që quajmë miq, me ato që duhet ruajmë, me ato që duhet humbim për shkak So se ka një marrëdhënie që duket si Habim Fillimfara është një vetëm një student që pëlqen flasi me një ëh uh, sensei shumë më të ritur, një mësues, sensei, një sensei, mësues, uhum. dhe Habim dhe Fillimfara sepse njeriu mund të ketë mund mos ketë shpjegime pse është bërë më dembel, pse nuk lëzon më, pse nuk pëlqen që të dalë, pse nuk pëlqen që të, të jetë shumë i shoqërueshëm me të tjerat. Ëh. Dhe deri në një moment kur uh, sensei vet pastaj, pas pasi pas ka kaluar një farë kohë gjatë, pasi Pas i, i ikën kësë studentit dhe kuptoj që a i e gjadëroj, mm. i të regon jetë në ti. Ndërko që kërë kër, kjo ta kontën, në fidin fare, mm -hmm. habidej që pse dëshëron të të shkon dhe vetëm të varezat, nuk donë të asë njitë të të të shëqëron të. Shkon dhe gjithë mund dhe vind të lullin në një, një varat, asë as e shoqa, nuk... nuk, nuk Ishi një qift që të nëton të të pyshtë nëse ishin apo jo të lumëtur, a luan dhe rola apo jo pasurija që kishin, a, ti t'i lajshajë u qitën hitë çim bante. Ëh. Mm -hmm. Ë ndërkohë aty ka debate për shume interesante sepse në një moment që ndoshta ne kemi përjetuar gjithë kur ky thotë që e ke babain thotë të smur po. Shpresoj shumë thotë që babai jot ti zgjidhi problemet e pasurisë që keni thotë sa është gjallë. Pse thotë ky fisimi është shumë i mirë. Ne jemi njerëz shumë të mirë, ne kemi shkuar gjithmonë mirë, nuk ka mosë si dyshim. Thotë njerëzit mund të jenë të mirë ose shumë të mirë thotë dhe në momentin që nuk kanë joshur, nuk janë vënë mm -hmm. vë në provë. Pas pas uh, po, pasaxien, pasaxhin, shihen njerëzit. Me ti, ti nuk e di këtë, ti nuk e di këtë, sepse ato nuk janë vënë në provë, nuk kanë joshur. Nuk kanë qenë përballë sfidës për, për, për, për të për të, të vendosur. Mm -hmm. Dhe në fakt, uh, kur vendos ti të rrofej jetën në vet, ai është një person që uh, e ka nisur dyshimin e madh thjesht ti për shkak se Xhoxhaj që kam uh, pas vdekis prindive, kjo ka qenë student, uh, në zënës kur prindit i, i i kam vdekur dhe që gjaj ka marrë trajshgimin e këtitë për ta menagjuar. Dhe rezulton që aji nuk e ka menagjuar, për e ka përvecuar mm -hmm. në pjesë të mirë të, një dhe këndërton marrën e dushimtë. Dhe aji fillun dushimin në rëtherotu. Dhe e në një moment kër vendosë që shoku i ti që, që ishe që këshë gënyër prindit e për shkollën që po ndiqte, i thoshte se që kishte një shkollë tjetër në universitet, por në fakt bënë një shkollë tjetër. Dhe ndoshta marrte spija që juton, ndërkohë që kisherën me dashuri me me vajzën në shtëpisë. Në gjithë historia e tij është që k-ja, në momentin që këy e ka marrë në shtëpi dhe fillon, edhe ishte shumë shumë interesante, ishte njëri i lezuar, gojja bënte debatet më. Vëreqë ai dhe ai kisherën dashuri me vajzën në shtëpisë. Mhm. Mm dhe fillon kjo betejë, po ku ku s ndodh kjo? Kjo ndodh në çdo në çdo cep botës. Ky rivalitet, joshja, po. Dhe ky e mori dhe utmerrua në idelë, domethënë, filloi ta ta perceptonte që çdo të ndodhë, se domte ky edhe vajzën, h? Dhe normalisht që ky e fiton betejën me pak hile në në në sistemin e vendosur atë dhe martohet vetëm me vajzën, ndërsa kjo është gruaja që ka në këto moment, kër, kër këtë përgrua, a i vetëm. në këtë moment kur ky kërkon këtu për grua ai vret vetem. Dhe ky ishte personi që ky shkon të gjithë kohën në Varreza, mm. sepse kishte pengun që kishte menduar që jeta e këtij kishte marrë një rjedh tjetër për shkak të asaj që ky fitoi betejën mbi të. Dhe me një hilet vogël, por cili cili në një moment dashuria ndaj rivalitetit nuk ka menduar ta fitojë atë betejën, nën. Dhe por ai jemi të zotat në ta ta mundim të ndjesin për shkak që ëh uh, si kemi vepruar 9 sekondë Sekti ti mbeti pengjithë. E kuptoj, e kuptoj. E, ku, e, ku, e ku. kisha jetën të ndarë midis idesë që ë ja kisha punuar shoku ti. Ja kisha punuar shoku ti në gjust, me vetëm atë cilin ndante shumë gjëra. Në ë ndaj edhe kur kur i vjen studentë që donë sepse është është i këndshëm ky sepse nuk ka emër, edhe edhe shoku i tij është k vet ai që rre. Po nuk i ka vendosur emër as personave. Është është pa emër, ë edhe sensei nuk ka emër i vërtet. Po e pëlqen këtij të, të therrasi sensei aty vetëm grat kanë emra, por këto burrat, ato që vendosin për ta siç duhet, si për të dhënat e identit që uh, burrat janë burrat në mënyrë kur kur diskutojmë me një tjetër mban shumë ndryshim, mm -hmm. kur vjen po pall grave fillojnë të individualizohen, fillojnë të mm -hmm. marrin emër. Fillojnë të janë të janë diçka tjetër. Prandaj edhe grat kanë emër si i japin emrin edhe këtyre mm -hmm. burrave. Shumë interesant. Shumë bukur. Por domethënë uh, një letësi kaq e thën kaq thjesht ë uh, Pas dojë thuar, pa asnjë lloj komplikimi, thuan, prandaj kupton që edhe prandaj përshkruat që Soseki është pararendës edhe i Kawabatas, edhe Joes, dhe i Murakami-t. Me gjithë atyre shkrimtarëve fantastikë që ne ne kemi lexuar, ne kemi kemi fotosur literaturë moderne japoneze, po. Është një letësi, do të thënë që mund ta lexosh Soseki me habiti, do të thënë. Mund të shkojë me autobus. Është okay për në furgon, mirë për në shtëpi, balkon, kafe. Kjo është ide. Në autobus mund ta lexosh, po do të thon gjynaf, më vonë. Ai çuni, nuk ishte çuni keq. Kur, kur të jetojmë në një vend ku nuk na thon gjynaf, është është do jetë një lumturi e vërtetë. E, më flasim pak meqë është është programi i fundit për këtë vit. E, 2017 ka pas edhe prurje, sigurisht votime. Flasim për ato votime që kanë qenë të reja në Shqipëri. Jo domosdoshmërisht të reja në vetvete, por që janë votuar sërish në Shqip. Një libër që unë kam marr këtë vit edhe që un kuptues shumë një botim shumë mirë ka qen problemja e poezive të Martin Camayt për shemb mm -hmm. ajo është që ka qenë një vëllim i bërë mirë me me të vërtet me me vlerë një libër që jam shumë i lumtur që e kam një... ajo është një botik... ajo është ngjarje do në libri Martin Camayt është ngjarje uh, sepse uh, ka rivendosur uh, poezinë shqipe në një stad shumë të lartë dhe dhe është ngjarje edhe për ato që i duan poezinë ndër ato që duan të shkruajnë poezji dhe për ato që, që lexojnë dhe e shijojnë atë mm -hmm. Camaj, tu më atë libër me atë vëllim të madh, me atë botim shumë të mirë që i ka bërë Umfri, është është një nga ato libra të shumë tronditshëm për. Që duan pa, po është vërtet. Një poet që nuk lodhësh kurs lezuar dhe domethënë mund mund të shplodhesh me poezitë e tij, me ato figuracione kaq kaq mrekullueshme që ka Camaj. Ëh, uh, ty çfarë ka bërë përshtypje? Ço të ka pëlqyer veçanërisht? Dhe ti je janë libe... shumë dhe është e vështirë ti ndash, e ndoshta nuk kujtojnë të gjithë. Në një moment kur ta bëj këtu pyetje kështu befasish, por por diçka që vjen. Se ti e the në mënyrë dramatike, ti ti se unë mbarova. Ti, <gjit> po unë jam, unë, unë hoqa një, e jeni edhe një herë do ta hedh një drejtë. Ëh, p.sh. libri që ka mbajtur dhe që ka qenë ngjarje besoj në në botimin, ka qenë Bolagno 2666. Ëh. Mm -hmm. Është Roberto Bolagno. Ëh i përkthyer nga Bashkimsheu. Ato janë pesë ormane brenda romanit. Ti është në ato shkrimtarë që Koëlezon fillon mendon gjatë dhe mediton gjatë. Është nga doshyrmtarat që përfshin letzosin shumë. Ka të sigurinë mëdha që që e di se çfarë përshkruan, domethënë, do të përshkruajmë. Që... Mendoj që nuk i lejohet kollaj sepse si është 1090 faqe, por për ato që janë të apasionuar për letzosin dhe që e pëlqejnë është nga ato libra që do ta lexojnë dhe do ta përpinin, siç është edhe Sabato me domethënë me heronjtë varet që është po prapë një librë shumë në nënësishim, shumë nga ato duke përfshirë njerën si kunderra dhe djerë që thonë që është nga romanet më të nënësishim që ikut një zetë. është, më do shta kemi folur këtu për Johan Rulfo, për, tani të ne tësa data i nga të për... rojmë, <laughs> për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për p lelojës shqipe po po shkon drejt një diskutimi të mirë. Pra ka ka autorë të cilët uh, kanë filluar dhe kanë e kanë e kanë futur lelojën shqipe në një dojtë debatit të mirë. Unë mendoj që uh, tashmë duhet i themi kësaj gjëra ose duhet studiohet më më mirë kjo lelojë që ka ardhur qoftë trinjt, mm -hmm. qoftë ato të cilët kanë mbetur në lelojë dhe kanë kanë vazhduar shkruajnë. Për shembull, uh, ë vëllimi poetik i Perzokës ë uh, 101 poezi dashurie. Po. Tahish një lloj edhe një përmbledhje, po që i jep autorin me një profil shumë më të mirë, më shumë ndryshe nga jo jo thjesht se ka ar më 101 poezi, 101 poezi dashurie, por por uh, ë jep një profil të prëcit se mm -hmm. si poja më thënë. Ai mm -hmm. uh, ka qen për të shinuar gjithashtu. Ë ka libra po tani Eh, tash bujënis, tash bujënis, po kur them bujënis vëse. Na pse më the belistën. Po di më këto lapsat këtu. Jo, jo, kim. Çfarë çfarë ka vepë përshtypje ty këtë vit? Të janë shumë, po e para që merrën në drop më është Elena Ferrante. Çfarë okay. vlen? Cikli Elena Ferrante's me një të Gjeneale, M -M -M -R i të trejavë. Mikaela Giannelli, ambient i ri edhe i fundit. Në fundit. Asun sepse është pak i komë, duket është. Ne kemi dikun? Është aty. Por Elena Ferrante po, shkrimtarja italiane, ajo është është pruri ajo që, që kanë ardhur. Jo, këtë. po diskutonin për shembull se edhe Muza, Muza Ares, le ta lëmë kufimin disë. E... Po <laughs> <laughs> diskuton dhe... <laughs> po. Edhe ai ishte. Dhe, dhe, dhe, dhe siçum sigur, pra, nëse ishte 2016 apo votimin 2017, po. Po, për të thënë vërtetën që ka qenë një përkthim që ajo e ka qendisur Aida. Është e vërtetë. Atë lloj përkthimi dhe ai ai libër që duket si i vështirë, që duket sigur ka një lloj kështu proteste ndaj botës, domethënë, po është natyrë librat e mirë që që ju po shumë i dashur. Edhe kur kalojnë kohë, tan kanë ngelen në mendje dhe ky është ai libri që që që është i mirë sepse t'ngjetet në lëkurë edhe mm -hmm. pasi mas shumë kohësh mm -hmm. e ke lexuar. Ende. Ë, mund flisim pa si shkoj, domethënë po të përmend shumë, po të përmend disa emra do të ngelen shumë më atëherë pa. Edi, kështu që jo ja, s'ka problem, përmën, është është okay. Shqipet, do të mos mletesin shipet domethënë, po nga që edhe merrem gjatë gjithë vitit me me pjesën e mirë të autorëve shqiptarë domethënë dhe do nuk është se kisha bërë, e kisha bërë një listë të të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 bashqëtarët më një libër është gjithmonë një shok shumë i mirë sepse ja, një Lexus është minimalisht një bashkëbisedues i mirë. Është një njerëz që do të më ndoë gjërat më gjatë. Dhe jam i bindur që do i shijoj gjërat më mirë. Kështu që dhuroni një libër sepse ai mbetet aty edhe është nga ato dhuratat që jo vetëm për ty që e merr, por edhe për ato që ke rreth rrotë do të dohet gjë e mirë. Super. Dhuroni libra është uh, rekomandimi i Agimbachit për këto uh, ditë fundit e uh, këtij viti dhe festat Arcade Fire vjen tani me Everything Now. Batsë kësaj, mishda shur kemi një blog publicitarë, në anën tjeder do të rritakojemi me lojra këtu në krybin e mqesit, bajzat dhe djemë do të përplasën, fjell kalim. The Crew On The Morning Club On Radio Club FM 100.4 Enjoy, të përë Mos mua, fra Mos suga, bo <laughs> Diri A jeni gati për fjallë kalimin A oh, tërë Poja për fjallën e parë Mish dashën në fjallë kalim Djemë të kundra vajzave Altini është hey. me Lorin Olta është me Jerin Poja për altini dhe Altus fjallën e parë në fjallë kalim <laughs> Ok Dhe njësën qënat Duhë që në fëtë qënat Gënë qënë fituat Shihënit të dy vides. Ja. Mosë kam gatruar? Ja. Ja, ja, ja, ja, më pse kam gatruar? Po çfarë jo. O, tash ngjeli. Gjuash kod i fjalë lodhshme. Okej. Si si qall, si qall. Po jo më bëri çka. O, tash mos të gab. O, tani. Vazhdaj. Okej. Ja, do kisha shkruaj. Tash s'i do ta bën. <gjusi> kujdes, edhe kjojë, Lori, që do të kujdes, Altin të që me kujdes Si, ja, ajo e mba në mënda jo, që erdi barda në Tiron Bokrapo. Ishte barda ishte nga jugu, po do në dhe duke si Tironse Dhe thaj, jam borda <gjusi> Altin të që me kujdes Ate, filojmë me, me fjallën, e kam dënë një fjallë tjetër Mishdashur Altinit dhe Oltës Dhe ja, tek është dima e parë që <gjusi> Altini i jep shokut të vetë Lorinit Air. Air. Air. Frym Maria? Mmm, nuk është Frym Maria, më janë keq. Airi. Heliumi. Si shkopi të zioni? Heliumi. Posimusta shikojmë Air, helium, gaz. Bravo. E saktë, i eri të lumtieri. Ke fituar një këngë nga Kanon Doglu, Kanon Kanandolu. Mhm. Të shojë dashkëllë hap kjo kërkesë muzikore miq dashur nga nga Ani. Nga Anin që është në digjim dhe nga Olta dhe Jeri. Faleminderit. Faleminderit. Që janë tu në deret. studios se u pëlqen e Opelqen. ja gjoftë. Ja e bëmë edhe këtë. Është e bukur këtë. Në fundit për këtë vit zonja dhe zotrinj, jeni duke dëgjuar klubin e mëngjesit në valët e radios Club e Femrë 104 dhe në ekranin Eklem Plus. Ora në këtë moment e është 8 e poskua ise düzet. Sen başkası azaptır. Canına canan bulunca insan tamamdır. Tatlı dil yılanı delinden çıkartır. Bunca şair yanılmış olabilir mi? Ey gönüllerin efendisi aşk. Ya üzerime toprak gibi ıslat. Vay kaderimin ta kendisi aşk. Sus u varsız emrindeyim bu zat ne yaparsan ya aşk ile yap aşk ile ne dediğim dil nasıl dedin odayı açılır kapılar ardına kadar kalpten gülersem kalanı detay gerisi kolay ne yaparsan ya aşk ile yap aşk ile ne dediğim dil nasıl dedin odayı Açılır kapılar ardına kadar kalten gülerse kalanı detay gerisik olanı Es öz aptır, aptır. Canına canan bulunca insan tamımdır. Tamımdır. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkartır. E bunca şair yanılmış olabilir mi? Ey gönüllerin efendisi aşk. Ya üzerime toprak gibi ıslats. Vay kaderimin ta kendisi aşk korkusuzsua siz emrinde buza ne yaparsan ya aşk ile yap aşk ile yap ne dediğim dil nasıl dedin olay açılır kapılar aradığına kadar kalpten gülersen kalanı detay gerisik olay ne yaparsan ya aşk ile yap ne dediğim Çığır kapılar ardına kadar kalpten gülersem kalan detay Gerisi kolay Ne yaparsan ya aşk ile yap aşk ile yap Ne dedin dil nasıl dedin onay Açılır kapılar ardına kadar kalpten gülersem kalan detay Gerisi kolay Ne yaparsan ya Ašk i ne yap Ne dediğin dill Nasıl dediğin olay Açılır kapılar Ardına kadar Kalpten gülersen Kalanı detay Gerisi kolay Kalanı detay Gerisi kolay Këndu luk Këndu luk Këndu luk Këndu luk Këndu luk Këndu luk Këndu luk Këndu luk Këndu luk Shumë i mirë Unë e njoha felteja Përëndaj felim diri ty Ha, ta sjebap <hysy> Në në në në në në në në në në në në Që do të thotë Ashkeliav do të thotë edhe një Bërë me dashurim Bërë me dashurim Atërë, i roundi 2. dashurim Fjallë kalimit në të parin Vajzat i kanë rënë kok Direkt Ka qënë gaz Fjalla Gaz mm -hmm. Dhe helium ishte Ndihman që Olë të përdori për ta Quarjerin Të thotë gaz Dërgo tani raundi i dytë Fillonieri dhe kemi thënë që nat përpara jo jo G emrin jo foljet Uhm hell hell hell ah hell hell hell Cici piqet mishin doni një ah, herë okay pa. hell Oh ah, what the hell Nuk ta fjalën anglisht jo what the hell Se thash se nuk i lejohen parashtesat edhe Atyre hell hell ting ding ding ding ding ding hajde Altan thua influencia nuk ke plaqet e një një një parë mish mish jo ja. nuk është mish kujdes Altin po Altin në Shkop Lori a e thashë të se të nuk e jove Skajti skajti do nuk do fusha në hell jo shiko Un prandaj pyeta para praktik A ju lutem shumë tash se nuk kam dëgjoj e bëra pa dashje e bëra pa dashje sepse ieri sa po para lajmë hajde tila shjala Së nuk do të gjetë dot. Nice, janë rregullat. Son sapo e bura pyetjen, a? Ai s'e gjen dot. Le ta provoj një herë. Nuk kesh ide aty, un sapo e bëra aty. E no? di, jo, e di, e, e, e, e di, po se kishte mendje mi. Po tani. Ndosht si mos e kesh. Ai është duke bërë rregull. Rregjja duhet e lehtë, është ajo kukurec. Kukurec nuk është, nuk është sakt. Më keq, ja një sekond, jap më kështu. Mere. Tani u bë. Sa u tha deri tani? Atëherë, po ja me pas, po e chuaj me ç'q. Okë. Okay. Unë shehë do të prishur pra. Apo do të vazhdojmë tash. Po si doni, nuk e di. Okë, okay, tani doni. Tjetja e linjë, a? Okë. Mi bra, e vazhdojmë ne. E prishim, bëjmë tërë atë rënë, e prishim. Do merr kështu. E kesë do të zihet deri më? Po tani sa me të merre me Lorin, më merr e prishim. Tasë bab çaj. Shiç çe bab. Shiç çe bab. Ah. E. Ja ku e ke iri. Aman se e ke. Kujdes. Okë, tani kujdes me këto. Jo në Shkop, se Shiçibabi është në Shkop e tërë tërë, po Mund të themi shkop, shkop. Thoni emrin i ju lutem. Ato do thoya blen po kisha një. Po lorë tash hi, vazhdoj. Kisha një n aty që. Mos zuri rrugën. Hajde, ska problem. Fillojmë me njërin shumë shpejt ieri. Ky është raundi i dytë me dashur. Tani prei vërteti, sepse raundi i parë ishte thjesht një Vazhdoj. Uf. Nuk sonë? Të vao. Natyrisht. Tiela parësh ieri i epoltës është? Kimik. Kimik, one gjeta. Reaksion. Reaksioni është, ne uh, shikon çështjen. Ju jam, <laughs> ja. jam lutur, jam lutur disa herë mos flasesh kur kam radhën unë, për kimik të... o ke okay, ndjesë këta. Atëherë Artin, ti do të më trojë. <laughs> Atëherë Artin, nuk është reaksion, kujdes, mm -hmm. kimik ndihmon Lori. Bimsin, bimsin. Shkura. Jo, jo, shkure, jo shkure. Ta shkure, ba, të Qik e shkura, jo e shkura. Ta shkura me zotrin. Çike e të shkura. Ku i ke kësaj pantalonen që shtua më zotrin? Në shkure. Përò. S'ku vjen si qëtë... asnjë çfarë. Pratëre, ieri duhet tuash një fjalë. E di di. <laughs> kimik, BIMSI, kimik, BIMSI. Unë mendoj që është bërë çarkë tani. Organik. Organik. Kimik, bimësi, organik Ple Ple, Bravo. është sakt wow. <laughs> Ple dhe gaz Olë të gjabën Stu them, nice bravo. bravo. Chatty boy un. Fituat. Genialiteti. Stu them, fal. Një gjë që, nuk... që s'e fik dot, e ke parasysh nuk e ka me komand genialitetin e kampion. Nuk e dia që mund. Ëmi fituam vendin e dytë kanë. Bravo i qof Vajsa. Miqë është dhe kjo e fundit. Sot me gazrat e plek. Ne kemi jo, të parët. Vajza. Jo, Altini vetëm sot ditë ke fituar. 3 javë më përpara, kemi fituar ne. Në 2017-ën. 3 javë kemi që kemi fituar misionin. Ja, gjithëndësh e njëta shprehën. Vetëm vetëm një fjali që thënë The ma të flasim që të gjithë për një herë që të merret vesh mi këtu. Hajde. Mi fjali që ndal Lori dhe. 2 3. Jevi Lori, le të flasim që të gjithë për një herë edhe tani në ato momente sepse në grupin e pjesësinë kështu e bëmë edhe të gjithë marrin vesh edhe kështu kurseim dhe kohë. Sa kemi për të thënë dhe një herë. Mirë, thua di çka do të bëj. Vajza nuk merr fare me këto gjëra, do bëj. Për triten do të bëj. Normal, shumë mirë. Okej, thuaç, policë do ngelesh. Mjafton. Çfarë merr të vesh? Mbaruat. <laughs> Falemnderi. Lori dje ka thënë që kush fiton. Jo, Mesër do jet kampionit, gjithsesi ata e kanë. Kaqtham. A përgjistrimin e kam thënë ka unë. Dje ka thënë dhe unë thash ja, nuk quhet. Edhe ne, që nuk quhet ashtu. Ne s'kam thënë këtë jo. Ja. Edi mirë ose ç'a them, këtë s'kam thënë. Okej. Falemnderi. Sot ti nuk mban mend Lori. Ja plan para <laughs> <E>, për paraqitje, lërë shpirt, lërë shpirt, lërë. E pyetje për ju më është dashur nga aktualiteti në këtë momentin, në mënyrë që dalim nga ky moment i cikletshëm. Hajde së se se shëstë. Sekondë, mundi bëndosh. Ja, kjo është kalafitje për herë. Faleminderit. Mbyllet këtu. Zona Zotring. Dua që të më shkruani menjëherë në 069207222 emrin e presidentit të ri të Liberis. Ai të Liberis. Të Liberis në Afrikë. Emrin e presidentit të ri në Liberi edhe për dhe po ju them një gjë. E njihni? Ao? E njihni? Ao. Oh yes. Të gjithë ju e keni dëgjuar patjetër par më siguri. E njihni presidentin e ri të Liberis. 0679 27122 0679 27122 0679 27122 Liberia uh, jeri është uh -huh. një vend në Afrikan përëndimore në bregun përëndimore të kontinentit për afrikan mm. i themeluar nga ish sklever afrikan të rikëthyre në kontinent nga Amerika uh -huh. ishë njërës që shkuan Amerik dhe mëndërën shkuan prindrit e tyre që u morën pengë dhe pasaj o të shuan si sklever mm. e u shiten Në shtetet e bashkuara ku tregtia e njerëzve ishte akoma në mod, punuan atje, bën fëmijë dhe kur, si thuaç, lindi kjo vetëdisni e tyre dhe fituan ato të drejtat dhe u organizuan si komunitet afroamerikan, një grup i madh prej tyre vendosen që të riktheshen për të themeluar një shtet modern afrikan në Afrikë, në Tokën Mum, domethënë, dhe, dhe ky vend është Liberia. Edhe fjalla Liberi vjen nga fjalla Liri Su sa da ishin ish sklever Po Të shirua, kjo është paka shumë një kapsull Ok, po kush është presidenti njëri në Liberi është pjot e burju Këtë e mbas pak në krybin e mqesit Qo të dodo një që të gjojmë tani? E kemi gati? Hmm, po, gati Kjo është shumë e bugur është Portugal The Man Mi është dashën në Klav FM në 14 Feel It Still që uët 8.51 8.51 në të de pezide 3 minuta midhasur e 40 sekonda. Un jam bleni të bashkë me Jerin me Aldinin, me, me Oltën dhe jesu. me Lorin çdo mëngjes në nga ora 7 deri ndiet, në orën 10 në valët e Radios Club e Fem në 100.4 e gjithashtu edhe në ekranin e Clan Plus. Ëmër mëngjesi që të gjithëve ju urojim ditë fantastike. Jemi shumë të lumtur që jemi me ju në makinat tuaja shtëpit, kudo që jeni. Faleminderit për zgjedhjen. Ka qenë një tjetër vit, sigurisht i lodhshëm, i gjatë. Po edhe i bukur, i këndshëm Që ne e kemi kaluar bashkë të në klubin e mqesik që, Po më ndohemi që Tam bjullim me ndërë, mos të lëm në amësot Shpesojnë të mos të dodi asë gjekje që Dërko kemi fitu e sëmi shtashur Sepse George Weha no, I famshmi Weha është ta një më Presidenti i ri në Liberi Ka mundur ishë zë vendës dhe? presidentin Edhe ka mbledur Si që parashikojnë në këto Sondajet mm -hmm. Exit polls që që qënë Redhë gjasht të djetë e një përqind të votave. 98 përqind janë numëruar, dhe gjasht të dhe një përqind të këtyre i ka fituar George Weha. Urima. Dhe a i do tjetë presidenti i ri, është preu në Twitter se ndjejë emocionin e gjithë kombit dhe peshen të të punës madhe për para. Po, nga futbolist, nga qemës liga, Në radhë tjetër na mashë të ligat. <laughs> Se bën vet, bën vet president. E ka gjetur i pari Fationi 898 i mbaron numrin, fiton dy bileta për nësin e plec. Okej, okay, me çemi të futbollit mish dash, u bëjmë një tjetër pyetje nga aktualiteti, duke rzhokitur drejt, ç'ka kemi tani? Drejt publikitetit. Kemi, oke, okay, një ndërprerje publicitare dhe lajmet e orës 9 që po vijnë me i Sidon. Po më parë kjo pyetje. Sipas statistikave, ky është portieri më i mirë në Europë. 06-19-27-222 Dhe e njihni Edhe këta beskole. e, e njihni Si që ju thashe Presidentin e Ritë Liberis e njihni Gjorgjuan Edhe këta e njihni Ky është pra Por tjeri me mirë në Europë Si pasatistikave 06-19-27-222 06-19-27-222 Shkojmë në publicitet anik The jemi mbas pak në Klab FM në 144 dhe, dhe në ekran klam Time flies by when the night is young Daylight shines on an undisclosed location Location Bloodshot eyes looking for the sun Barrett has a little we call it a vacation a Vacation You pain in me a dream that I I'm proud of you. mizdashur me anywhere kongesa e suksesshme e këtij viti 2017-s. Mirëmëngjes. Kjo na sjell në orën e tretë në klubin e mëmjesit dhe kam dëgjuar se Olta Kalajme për ne. Mirë, Lemit. Urime Olta me qërafjana? Po. Ne joti mi parë që uroj. Jemi bravo me Lajmit. Është gjetur. <laughs> është gjetur censura. Është gjetur <të> censura mish dashur. Ky është lajmi. Un shpresoja që do kalon të kalonte në vitin 2018, s'kisha asnjë ide. Jo. Është më dukshëm i vështirë, por e kanë gjetur. Un u luta shumë që ta gjenin, kështu që u gjet. Dhe e ka gjetur nervat. Na thuaj ku lutet që luta për... të lutem ne un për për anëj tjetër. Vetëm bare. <të> e e kushto këto. <të> <dundin, të> po mëçiun plotsuar. Jam lutur natën, por s'mërdhen gjë. <të> Atëherë, kush ka fituar? Është Elvisi dhe ka thënë nervat. Nerva, bravo, nerva Exit mu Për herë të parë, Robinha do të luaj një ndeshjet të vërtet Kundër një ekipi tjetër Atoj kanë të vështirë t'i fshejë nervat Ndërkoj që të rajneri is të vit Një e shtatë dëjim baronumre Elvisit Fiton një kontrot të plot mjë eksorën nga Spitali Amerikan Një dhurat nga Electronic Line Dhe një kupon nga Elite Sporting Club Wow, tre dhurat aty Elvis Tara, tara, tatam E kështu Uh, ndërkohë kemi lënë një pyetje pa pa i dhanë përgjigjen mm -hmm. për yes, yes, për ketë yes, yes, rreth rrotullimeve pra që kishte frikë. Panucim pra, sa thonë ata? Jo, nuk e di kush thonë. Oh, sorry. Ës Aurora 232 i mbaron numrin fiton dy bileta për në Cineplex. Okej. Okay. Bravo. Miq dashur, sot ne kemi bileta për në Cineplex për të gjithë ju që fitoni lojra, sepse janë dy filma që janë fringot, Ring of Ring këtë javë. Njëri prej tyre është The Greatest Showman, që e kanë në ekran në këtë moment, film nga 20th Century Fox. Më vjen sikur apo. Yes. You're still just the kid. Lekamusin shumë. Hugh Jackman. This Jackman, but. Hugh Jackman will never accept us. This is the life I promised you. Not even close. But I have everything I want. Pasqave pa romantizëm. Ka edhe romantizëm atri. Shemosket. S'mundan. Kjo është ishte shogjatia që aktorët i thonë. Patjetër, ka luajtur tek Brock Beaumont. Kush që e harron atë? Heroja donë emrin. Lexer. Dhe mbi të gjitha që ishte shoqëri hip lelzuar nga historia e vetë. Patjetër, patjetër. Okej. Ti je shumë i bukur. Është filmi mirë vërtet. I do të themi që musicals nuk janë filma për të gjithë, por let's mos harrojmë se La La Land ishte një musical dhe fitoi shpimin e lartë në Oscar vitin e kaluar, kështu që Duke mund të jetë një mod kjo, rihtimimin e të musicals në Venecje. Super gjë. Jezojm për këtë, mi ish dashur, e gjithashtu për Xumanzhi 2. Mhm. Mm ja the Hugh Jackman duhet të kënduar vetë. Gjet fat. Does it bother you that everything is <laughs> <laughs> Somebran Cineplex i dashur, The Greatest Showman. Sin ku uh, well, ne u çëm për të shiuar kineman si durat nga ne. Falënderit edhe Cineplex. Ëm bastetin që na ka dhënë gjatë gjithë viteve. Gjatë gjithë viteve, po. I ngrieti të gjithë tjerë ve atje. Por ka orare sot. Tisaj kan mm -hmm. që kanë fituar që tjetë dhe i kanë marë biljet, atë mund tjenë duke shkuar për shumë da. për të parin që është në një mdjetë e një qerek, sot, mm -hmm. pasaj ka në trem djetë e një qerek, në orën në pesëmdjet e tri djetë, ka në shtatëmdjet e duzet e pesëmdjet, në në nëmdjet e pesëmdjet, që është orari mirë, dhe në njëzët një e, po, e, hmm? e një e pesëmdjet. Paj mirë e taj? Dë shë di mirë. Po, edhe n mund ta ktheni në një gjë, mund dilni brava për një birrë. Pse jo? Po. Meqë janë festat, kinema e hapet çon në mëngjes. Ah, për të ndëgjuar. Ah, super. Domethënë është hapur. Ëh. Mm. Ç'tani? Mhm. Mm Merri njerëz on informiert në kinema. Mm -hmm. Ati nuk. Jennifer Lopez, më fal, Jennifer Lawrence. Yes. Mm -hmm. Në vitin 2018 është duke bërë gati një film për ty. Oh. Po. Oh. Au i quhet Arabeli i kuq. Sepse ajo vesh një fustan të kuq këtë film. Ta shohim pak? Është kështu aksion. Ku kjo i thek. Më dëgjoj. Nuk e di zotëri po di që Jennifer Lawrence <laughs> është brunet. A <laughs> the filmi ka tension? <laughs> Sa vjen një tip në dhomën e hotelit ku kjo është duke ndenjur? I paske Leila. Ne vendosni komodin portofolin, telefonin. <laughs> një pasaj është kjo që lërgojët me hoteli si kur s'ka ndodhër asë gjë Pa i tipi nuk është mirë <laughs> <laughs> Kjo kuptua <laughs> Dukët si filmë shumë mirë, ha? Mm. Interesante, duhet parë Këtë e maspar në krymën e mqesit në ishtë ashër Duda shikojmë në Cineplex kur të dalë The Weekend në tani Secret, se kjo delë Oh, shiko, shiko, se e gjitha në fakt E gjitha në, në fakt Jo, jo, e gjitha për, për këtësken, të skenë, se duhet i të regoja këtë skenë ja Igu, hajështë. <laughs> <laughs> Kërën bas përkë. Oi, oi, oi, bukur gëmë. Everybody here wants you, my love, my love, and I know that you want him too, my love, my love, I ask you what your heart desires. kuem suam miq dashur. Interesante. Po shikoni pak për këtë regjisorin e këtij filmi që do dali. Mhm. Frances Red the Red Sparrow shoot film me Jennifer Lawrence miq dashur, aty luan një escort high class, një harabelt këtë vjet. Një harabelt kuq. Do të thë kryes them, nuk dim shumë për këtë film, kështu që mund thjesht mund t'jetë Novka Sai, emri i kodit, më dërgoni dallë ndyshën. Dallë ndyshën s'është a der harabelin e kuq. A kujton se çfarë? Por po shikojmë se nga kush është bër regjia për këtë film, e del se është bër nga Francis Lawrence. Lawrence edhe duke e parë se çka bën Francis Lawrence këto kohë, shikojmë se ka bër, sfer nuk ka bër. <laughs> filma nga më të mirët, ëh, mm -hmm. uh, Hunger Games, eh uh, Hunger Games Constantine, I Am, I Am Legend, Legend me, me mm. Will Smith që është film shumë i mirë. Por po shikojmë se kishte bër edhe shumë uh, klipe këtij tipi bashkëpunuar me Rihanna, Grimes, mm. Britney Spears, The Black Eyed Peas, as shumë e shumë të tjerë. Garbage, Lenny's mm. Morris, Natalie Imbruglia, J.Z., Will Smith, po, oh, se si duash. Shumë. Jennifer Lopez, Justin Timberlake, Gwen Stefani, Audio Slave, Lindsay Lohan, Nine Inch Nails. Hey, the Black Eyed Peas, po, <laughs> on the Pussycat Dolls. Bravo. Lady Gaga. Po, shumë, ky është regjisor i Bad Romance. Nga Lady Gaga është regjisor i Girls Round the World nga Beyoncé who round the world girls mm -hmm. who round the world girls dhe pastaj në vitin 2013 Francis Lawrence bën videon e fundit dhe pastaj jo më nuk e di më që atëherë s'ka bër asnjë por e fundit ka qenë nga ka qenë për uh, dotrin mm hm për Chris Dotrin mm -hmm. unbreakable alright shumë informacion faleminderit yeri faleminderit ty have këto <laughs> e kanë shtigje të reja um... për të mësuar më shumë Um, sot është dita e pundit mishdashur që në darim në pun për këtë vit, këtu në klubin e mqesit, edhe një mundësi për një retrospekt sa do të voglë për qëfarë në do dhe qëfarë në gjithë. Ky është viti unë i tëtë, unë bushën tëtë vjetë, që mm. kur kemi filluar këtë program, në 2009-ëtën. Në tëtëore? Po, jam i saktë, 2009-ëtë, 2007-ëtë vjetë, dhe kemi hyrë për të nëntin, po. Ko e gjatë? Femi ollë ta Unë po të nësë gjerë a shuqë Që duhet të të të malënxenin sa do pak Ti duke o marë me ato gajëmi që atja Se vë ujtën zi arfarë se qërë Unë malënximin e kam gjithmonë ti, ti do të qajtë Mali ne kej gjithmonë po Kape policia <laughs> E thashë më në fund <laughs> Në son pasaj që së kam njëftuar Ti të regon shokot blend Unë i të regoj shokot <clears throat> Unë u a të regoj shokot <laughs> Vëndin Ej Kush është portjeri me i mirë në Europë? Tomas Strakosha. Tomas Strakosha, wow, blabaj qërë! 7-7-9 të imbaron nëmri vetit dhe fiton një dhurat nga Electronic Line. I lumët. Edhe njërë tjetër? Qërë do të dish? Azri, azri. <laughs> veti e kishtë emri? Veti. Veti. Veti mm. e sështë një që qyshë... e t'i gjëmë për herë. Qa mund t'i gjatë një veti? Uli veti. O? O? Ulliveti? Êshtë një ujnë lukët italiane, ka pak një reklamat italiane Me një patë reklamat italiane E ti mund saks Sa për i bërë e reklame dhe të këne? Po s'ka këne Ka, ka Ka nësi s'ka Jo, nuk ka për zato Po, beton, po ka Ka të beton Ka të konat Oh! <laughs> Sa përën të dy të nga Më knashe <laughs> këto fikësime të Po jo, Mirëm, është, është për të të një Ke par neshëti, ke par neshët Po neshëti shikonë Taku si shikon nga këto platforma, Digital <laughs> Mike Panisht, automat e Tringo. Mos e fajë dhënji. E faz dhënji. Ha dhe një. Hajde mo, sësosh mm -hmm. të sës mundi botës. Ora është tani 9:18 minuta me Disaster You, jeni me klubin e mëjetësit në Vallet e Klube Farm në 104. Kur dhe kemi do kemi edhe lidhjen e shkurtë të fundit për këtë vit. Oh, unë ju përshëndes dhe ju uroj një ditë fantastike. Mos kemontit na vësh tip ton. Jo tani, Këtës jo, sëndëruru. sepse për ndryshë pastaj s'madel, s'madel se ku të shkruaj. Kthehem mbaspag në klubin e MC. Pocita printoi un atë. Ah, okay. What you don't think now. You lost my love, but I'm a found it. Now and the rain falls upon my head. I don't figure you I much at all. Just one thing seem to make you can. Who's gonna drive and take you home? Only your foot can walk away throw me to the wall ooh we go out at night and the world starts feeling right she don't care about hollywood Bodyguard. i know you don't believe it but this time i really mean it i hope it's really understood në nën 2019 nuk kërkoja mëjesë, mirë se ke ndaluna, ju kemi mësesë më shtatë. Çfarë Altini? Nuk e di se çfarë ka Altini. Një moment gazim. Sa më kujtoj ata? Kam kujtuar jam, e gjendot. Bravo. Ja ku e ke kthuarolta, dëgjoj në momentin. Oh time when you to. Altini dash <laughs> A tini tani <laughs> A tini praf Ooh. Bravo, Bravo. <coughs> Këm për që mua, është e mirë është fan, e ke prasysh është e E këzuar <coughs> oh, E kërkuar dhe Kevin E kërkuar Kevin E kërkuar Kevin My friend, look like your new ballet, yeah, hold tight when you tiptoe, oh, say something when you tiptoe, oh, no breaks when you push that breath, left, right, do it just like that, right, yeah, hold tight when you tiptoe, oh, wine from the dance, with your tick tock tick tock tick tock i, I, I, I, I, I changed all got me looking like a disco who that be and i drop be my sorry <laughs> whatever blown gas at the rore <laughs> fresh vanilla smooth like a honey year why sneak up on behind with your name motion sign high wind for me down you want to dock in a fly out wind for me down baby want a lease rent a buy out wind for me down just money keep blonde white shorty tip tone got, got your left, left cheek, cheek shown on the tip hat huh? bring that body in my way, my way. take it off my bridge no like you do baby yeah hot type when you tip top when you tip top So when you get your top top top No brakes when you push step back That's right do it just like that All tight when you do it So when you get your top top top All tight when you When it's gonna be that when your movie sign is alive No way you just mind to me die When tight to tight beat your top Yeah, you good is Kevin Ai, hope you tiptoe. Hier i çfarë do na tregosh në këto momente, këtu në krye llogen e mëngjesit. E para se para se të tregojësi. Ne kemi haruar, nuk kemi dëgjuar këngën Kola. Oh, si është për duke i pëlqen. Pish për njoftim, domethënë. Jo, duke qenë se jemi duke përzier dhuratën e dy këngëve, Çe na pëlqejnë dhe Kola na pëlqen. E di që edhe ty të pëlqen shumë, kështu që në i moment. Mirë, historia që duhet ndaj. Jo, mos, mos mos ndalo, vazhdo. Jo, ka është kisha, vetëm rikujtes. Mo sa ro një kollën ta. Në Tel Aviv është ndërtuar kula më e lartë në botë, por me Lego. është 36 metra, dhe janë të shumë ko dhe janë bledhur të gjithë banorët e Tel Avivit, të cilët kanë bledhur Legot së bashku, dhe më pas kanë vendosur të ndërtojnë të kulë që është plot 36 metra. Me gjithë atë kuj projekt, ka ishen iniciativ e mësuesve në një shkollë të të dvjeqare për ndër po them të një shoku të klasës që ishte 8 vjeç i cili ka humbur jetën nga një sëmundje e rrezikshme dhe uh, ai kishte këtë dashuri për Lego dhe i merrte gjithkohës me vete, kështu që ata menduan të ndërtojnë një kullë qof për kujtuar uh, shokun e tyre të, të klasës, por edhe për të thyer një rekord sepse si rekordi i mëparshëm për kullën më të lartë me Lego ishte në Milano dhe ishte 35 uh, metra e gjatë, ndërkohë në Tel Aviv kanë rritur që ta ndërtojnë këtë kullë me Lego gjithmonë por që është 36 metra e lartë, pra pak më e madhe, pak më e lartë se kulla që është ndërtuar në Milano. Okej, okay, faleminderit. Ju lutam. Kullë me Lego mi dashur. Është interesante, e bukur. Shpresojmë që të kemi shansin të shkojmë njëherë në Tel Aviv ta shikojmë. O, mund të tani si foto dhe të heqësh merakun. Me, <laughs> me shira fjalën Tel Aviv bëhet shumë qeft kam dëgjuar. Mhm. Ka plazhe, ka jetë natë, ka jetë dite, gjithashtu etj, etj, etj. Tani un kam në këtë moment mi dashur lidhjen e shkurtër të fundit për këtë vit. Këtu në KLAV FM në 104, në klubin e mëgjesit, se kam bërë asë një provë, që shë më ndjenin që se nga tronë, në ka nevoj por, për prova. Si? Nuk ka nevoj. O, oh, ka nevoj, ka nevoj për prova. Në da të gjëjmë ta një pra, Lidhja Shkurter e fundit e 2017. Ndall, ja, ndall, orkestra, orkestra, orkestra, orkestra, orkestra, në dalon, jëllu dhe publiku, nuk nuk të gjua. Orkesra Ok, rengi her Farimderit Bëra pishmanche mëra pishmanche Bëra pishmanche Ha ha ha ha ha ha Mirë se vini në lidhjen e shkurtër e fundit për këtë vit. Këtë vit klubi mëjesin mbushit 8 vjeç dhe hyrin në të 9-tin, 9 muaj për një bebe para se të lindë. Lindshveria në Shqipëri ka rënë në mënyrë të ndjeshme të ndjeshme janë zonat erogjene në trupin e njeriu. Njeriu i duhen disa gjëra në jetë të cilat Maslowi renditi në një piramidë. Piramidi gjithë një skem e cila përfundon në kolaps dhe humbje. Humbja po fitore komtarë, shqiptarë ka mbështetet në tifozëve. Tifozë mama u bë zbor në kontrollet para se të hyjnë në stadium. Stadium është krye që po ngrihet në, në Tiranë, që nga hapësira duket si shenja F U e gishtit të mesit. Gishtat e mesit të Leo Mesit janë më të rëndësishme se të duarve Guarve në Dimër u vjet krem dhe u vishën dorashka për ngrohtësi. Ngrohtësia është çfarë të gjit bebet kërkojnë dhe pa gjj, gjiri i Meksikës pa hata me sy këtë vit nga uraganet Harvey dhe Irma. Irma Libova pestoi shtatëdhjetë vjetorin e palladhit të pionerëve, pioner qëën të parë që zbulonin apo kryenin diçka të re. Diçka të re do të ishte mirë sikur ta amsonim çdo ditë. Dita Zofill, filmi Gentian Kochit i solli zemrën e Sarajevës. Aktorez Ornela Capetani kapitanin luante rolin e protagonistes në këtë film. Filmi Kapedani u prodhuan në vitin 1972. Në vitin 1972 u prodhuat edhe filmi kum ari me regjin nga Francis Ford Coppola. Coppola tingëllon si Coppola, Coppola e krimit për bërat nga katër familje mafioze, tha ambasadori Donald Lu. Donald Lu shpall njerëi i vitit nga revista Mago, Mago, dikur ishin dyqane ku njerëzit vinin, mallra qit çfar, gjithvarthagmash, pam nga politika këtë vit, por s kemi par asgjë akoma. Akoma edhe një herë, kjo është e fundit lidhje e shkurtër për këtë vit me një këngë që doli gjithashtu në 2017 nga Philip Phillips. Kjo është Magnetic. goes up must come back down you're the sky and I'm the ground no matter what i do i keep falling into you it was hard but i figured it out it not a taken me a minute but now i finally get it you're my magnet I finally Dhe tani, ajt, ajt, ajt, a, e, dini se, dini se, dhe tani, ajt, dini se, me jeri në klubin e mëgjesi. Në në gjiku i egrë është një nga e rëzat në më të preferuara, jo vetëm për vlerat mjekësore, por edhe për shien dhe aromon që përshjel. Shqipria është një nga vendet e pëkuara me këtu bimë mjekësore dhe në në gjiku i egrë gjendet shpesh në përpyje dhe kulota. Ja, 5 vlerat shëndetsore të qajto në në gjiku të egrë. Lërgon stresin, qajnë në gjikut e egrë është aleat shumë i fëqishëm kundër stresit dhe angësit, mentoli që gjendet në këtë barishte që të sonë muskut, një aspekt fizik që përksehet një trup dhe mendje të qetë dhe pa angës. Shjell gjumin e munguar, nëse pini qaj në në gjiku për para se të shkonin në shtrat, atëherë dhët bëni një gjumë të qedjë. E gjithë kjo aftësie këti qaj vjen nga përmbajtja e mentolit tek në në gjiku, jo vetëm qaj që të sonë muskuit, por edhe ju ndihmon të keni ondrat bukura. Për pishunit ledzoni një liber tek sa pini qaj në në gjiku. Rrit për qëndrimin, keni vështërsi të përqëndroheni. Zgjithja qëndron të këtë qajnë në në gjikut e e gërë, i cili rrit për qëndrimin dhe vigilensën. Hidhni gjethet e në në gjikut në një en me ujtë valuar dhe mbulojeni me kapak dhe risat të zgjej. Mbajen i qajniku në dhomën e ndenjes dhe lërë një aromën të pushtoj shtëpintuaj, dhe të ndjenin dryshimin me njëherë. Kuron sinuzitin, konsumimi i lëngjeve të ngrota si qaj me mjalt mund të ndihmoj me shblokimin në rrugët e frimarjes, por qaj në në gjikut e eger është më special. Lëngu i ngrotin në në gjikut gjithashtu kuron fytin e lënduar një nga simptomat në frekuende të virozave dhe të ftoftit. Zgjith problemet me stomakun Qajin e në gjikut është një kur naturale për disa probleme me stomakun, si që janë fryrijet, gazra dhe konstipacioni. Ditët e sotme, vajin e në gjikut përdoret nga ekspertët për të kuruar problemet me stomakun dhe zorët. Qajin e në gjikut lehtëson kalimin e gazrave në organizëm, largon të vjellat, zgjith problemet me diaren dhe konstipacioni. Pavarësisht këtyre vlerave të mira, nuk duhet harruar që çajeni energjikut e egër mund të ketë disa efekte anësore. Disa njerëz janë alergjik ndaj mentolit, ndaj duhet pasur kujdes. Nuk është i këshillueshëm gjithashtu për femrat shtatzënë. This is Club FM 100.4. Kjo është kënga e ditës në klubin e mëngjesit.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 i disorës 7 dhe 10 në klubin e mgjesit në Klab FM në një 100.4. 22 minuta jeni me krybën e mëgjesit në Valjo dhe Klab FM në 104 Mirë mëgjes Mirë mëgjes Edhe në ekranin e Klab Plus Good morning Mirë mëgjes si që të gjithëve yeah. Gjesi Sotë është e premë dhe më një dashur program i fundit për këtë vit Ne transmetojmë këngë të zjedhura prej jush Sëpësë është e premë dhe ka kërkesa muzikore E tili ishte dhe kjo që sa po të gjuhon tani Hello, hello, hello, këto që tjeni 2018, si që Ju rojmë një vitë të ri 2018 Një amin sigur të edhe pa i renditur gjitha këto si mendime, si lista Zemra juaj e disë që farë dokshu që më rojë providenca të të gjojë E të ju asiel Pushtë ga një list me disa nga këngët më të mira të vitit 2017 si që i rendisin Despacito është atje Green Light është atje nga Lore Shape of You Bad Liar nga Selena Gomez Passion Fruit nga Drake Humble DNA nga Kendrick Lamar të dyja Borek Jello me Vëndin e parë ama Kjo është një nga këngë që është vlerësua shumë Nesë luajmë në kryurim që nuk është tamam Shfarë në luajmë Por të që e një pak Kjo është rendido shumë lartë këtë vitë Për çën të rinë Kjo është Cardi B Hip hop nga gocat Djepaq I can get them both I want it too and I'm quick cutting niggas so don't get caught the ball I won't dance now I make money move I don't gotta dance, I make money move If I see you and I don't speak, that means I don't fuck with you I'm a boss, you a worker, bitch, I make bloody moves Now she say, she gon' do all the hoop Let's find out how to see, Cardi B You know where I'm at, you know where I be You in the club, just to party I'm there, I get paid a fee I be in and out them bands so much I know they tired of me, honestly I'm a man You was fucked by who I found on me try to mix 66 what bitch wrecking as hard as me I don't bother with these ghosts don't let these ghosts bother me they see pictures they say ghosts bitch I'm who they trying to be Look Muzika ka ndryshuar yeri Duket kur po reciton në një bazë muzikore Vazhdosh ba Po prit se 2018 apo vjen s'ke dëgjuar akoma asgjë Po thënë kështu që më zorrit <laughs> 9:45 minuta miq dashur ju po dëgjoni klubin e mëqyesit. Ne jemi në programin e fundit për këtë vit. Un Blendieri, Altini, Olga dhe Lori këtu me ju. Ju duam si shumë. Siç kemi thënë për 52 javë rresht gjatë 2017-s. Ju takojmë sërish javën që vjen. Data do të jetë 4. Mhm. Mm Tani ka muzikë në klubin e mëqyesit dhe kjo është për zgjidhje muzikore nga ju Keza miq dashur, Dearly Beloved. Mështë e këni ardhur në klubin e mëqesit Mështë dashur ju përshëndesim dhe joremi ditë fantastike Jemi drejtë fundit edhe për ditë nësotme është 9.29 minuta Më, mm, më, mm, më, mm, më, mm, më mm. Ha, Jero, mm. zhdo në thu është Përshve, diçka interesante në lidhje me aktorin Silvestr Stallone O, oh, Silvestr, po I ka bërë një dhurat vëçanë vetës 7 të dhjetë e një vjeç I ka bërë dhurat vëtës për festat e fund vitit Një gjë shumë interesante do bëhet fjalë për um, statujën e tij që është përdorur në filmin Rocky 3 në vitin 1982, e ka bler për 400,000 dollar. Statujën wow. e vet. Statuja është 2.74 metra e gjatë dhe peshon 816 kg. Wow! Dhuratë e veçantë. Bravo qof. Në fakt, statuja ka shëndruar për një kohë shumë të gjatë në muzeu në arti në Filadelfia, por mm -hmm. tani më i bashkohet shtëpisë që ka Silveser Salona u bëndu brëndan në shtëpi. Shumë më mirë, shumë më mirë. <laughs> Falem ndërë i tjeri. Të lutam. Shkoj njëri nga këta qënat e tironës në shratë, mm -hmm. bëndë një shpi andeje dhe shpendonë të të sapara, e bërë një shumë të mirë, pasaj vendosi që të blinde dhe një gomarë, Për ato punë të fshatit mirë, Adhe, Kërkoj një gomarë Ishte një fshatare Ditha kam unë gomar, un, një gomarë Të asilun Sa ma shetë në qimi lek Në qimi lek Andri ktej edhe E gjedën atë Jadha në qimi lek mm -hmm. I tha kjo të asil gomarin nesë Të nesmen e menë telefon Këtë fshatare Të dore A të gomarin A i tha kjo gomarin gordi ha? Si gomarin gordi Gordi tha gjatë natës Po mirë tha mjep qimi lekët Po unë i prisha në qimi lekët Të kërë i Prishan. Prishan? <laughs> po <tha>. <laughs> mirë mjëpë gomarë në ngordur. Po që do t'i gomarë në ngordur, thaj? Po bjerë gomarë në ngordur, thaj dhe ahet në lotari. Vete mësitua një që kanë ngordë gomari. Mm -hmm. Ja, solë, kjo dhe mba sa kohë është të kohën prapi. Tha, a, ah, mësitë ja bërë me atë gomarin. O, oh, e shidonët gomarin, tha. Fitova e që do të para? Sa fitove? Fitova e thakë, sa të duash? Fitova 890 e 8 Po si Bërën e lotarita E thashtë gjithë Kusht fiton një gomar Duhet të marrë një bilet 2.000 lek mm -hmm. Edhe shita ta 500 bileta Më bërë një milion lek Asin suan kua Asin suan kua ta Vedë ma i që e fitoj Ati da i ktheva 2.000 lek <laughs> Edhe jemi në regu Pak matematikë shumë Gomar që Ehm um, Ora, që më nëfitues të fundit. Ai si fundi të Sheltoni që ka qenë këngën e ditës. Fitova dy bileta për në Cineplex 784 e, i baro numri. Mirë, ne këtu e mbyllim ishasur. Do të luajmë tek Orgesa, po ka muzikë midis nesh dhe saj. Yes, Saltino? Yes. Çfarë është fundit për këtë vit? Ai fundi që prezantojmë ne pastaj Offenbach. Offenbach. Oh, yeah. Shumë mirë. Me këtë ju lëm, do ju takojmë sërish në anën tjetër në vitin 2018. Deri atëherë, t'jeni të gjithë mirë, jo mirë, por shkëlqyshë mirë. Dhe t'ja kaloni sa më bukur. Këto ju urojmë. Nga Blendi Jeri, Alti, gëzuar, gëzuar, kalofshi bukurëzuar dhe shëndet. Gëzuar. Ciao.